attól, hogy olyan lettem, mint Taylor Swift. Hiába minden tapasztalat, az ember minden egyes szakításnál komolyan gondolja, hogy a fájdalom soha nem múlik el. Én nem is egészen értem ezt, miért működik ilyen furcsán az agy. Szeretném megvizsgálni belülről. Olvastam egy könyvet, ami arról szól, hogy egy agykutató, akinek a pszichopátia a szakterülete, egyik alkalommal észreveszi, hogy azok a részek, amik az empátiáért felelősek az agyában, inaktívak, erről pedig tudva levő, hogy a pszichopátia egyik fizikailag kimutatható jele lehet. Nem nagyon tudom elmondani aztán mi volt, mert letettem a könyvet. Missuriban születtem egy békés, farmon, szerető családban. Hit érdekel, azt mond, hova rejtetted el a gyerekeit feldarabolt végtagjait. Ashley Judd a Someone Like you című filmen iszonyú hat frizurával próbál utána járni, miért hagyhatta előtt a férfi hirtelen egyik pillanatról a másikra. Szeretném megérteni, és természetesen megtalálni a módját, hogy elmúljon a fájdalma. Szegény kétségbe esetten dobálózik öreg tehén, meg új tehén elméletekkel, hogy a férfiaknak van ez az evolúciós összene, hogy mindig tovább és tovább menjenek egy új nőre, és közben meg szeretné eltávolítatni az agyából az amigdalának azt a részét, amely a szagokért felelős. Pontosabban a szagok által előhívott emlékekért. Hát valami ilyesmi, a lényeg, hogy hisztérikusan összeomlik, valahányszor egy liftbe száll a szappanszagot árasztó férfi, valaki átvágta. Tökértem. Értem, miért feszül az amigdalára. Egyetlen állathagyott sál is tönkre teheti az életed, és hiába rejted el a szekrény aljába a kiselejtezett, de soha ki nem dobott téli bakancsot belsejébe tömködve, egyszerűen csak vannak olyan éjszakák, amikor tudod, hogy ott van, és érzed a sál illatát, akkor is, ha nem érzed, és addig forgolódsz, míg meg nem adod magad. A szekrény aljához gugolsz a két részes pizsamádban, kiveszed a bakancsba tömködött sálat, és a neograos arcodhoz szorítva zokogsz bele. Igen. A lábszagot is érzed, de ebben az egészben még az bűzlik a legkevésbé. Az én véleményem az, hogy Ashley Judd nem azzal követte el a hibát, hogy szarvasmarhák viselkedésében kereste a választ, hanem hogy az elhagyó férfi oldalát akarta megérteni a mizériában, amiben megrekedt. Persze biztos megnyugvást adott neki, hogy nem tud semmit tenni a hím evolúciós biológia ellen, de engem sokkal inkább aggaszt a saját biológiám a világot pedig a Taylor swift -é. Legalábbis pár hónappal ezelőtt ez derült ki. Szegény rettenetesen meg volt rángatva, miért képes volt egy tíz perces számot újra kiadni arról a fájdalmas esetről, amikor egy misztikus férfi, akivel mindössze három hónapot hegyeget, és akiről nem lehet tudni, hogy kicsoda, Jake Gyllenhaal, összetörte a szívét. Abban a sztoriban is van egy sál, egy piros, de én nem hallgattam meg a zenét, mert amikor az embernek törékeny a hangulata, nagyon kell ügyelni, milyen hatásoknak teszi ki magát. Minden audio-vizuális, audiovizuális produktum egy lehetséges trigger, csak úgy, mint a fák, az ég, a föld, a talaj, a levegő. Taylor Swift védelmében reflektorfénybe került azonban egy pszichológiai fogalom, ami nem lehet elég figyelmet szentelni, amikor azt próbáljuk megérteni, hogy bizonyos szerelmeket miért nehezebb kiírni a szervezetünkből, mint a többit. Ennek a fogalomnak a neve Reminiscence Bump, és nincs kedvem lefordítani, mert tanulj meg angolul. A Reminiscence visszaemlékezést jelent, a Bump pedig egy csíkokaid. Mi van? Azt is jelenti. De nem ebben az értelemben használjuk most. Akkor melyikben? Ebben a percben feltámad a sírból a Balassi Bálint szeminárium körül eltemetett, elsőéves magyar szakos, és krétával karcolja a táblára a BAMP jelentéseit, majd megállapítja, hogy mind rettenetesen ironikus a felvetett probléma kontextusában. Az említett jelentésekre mindjárt rátérek, de előbb, hogy vizuálisan nem menjünk félre, bizonyosan mindnyájan emlékszünk arra a filmre, arra az alapműre, amiben Liz Hurley az ördög szerepében újabb és újabb karakterek bőrébe bújt, általában szexista outfitekben, hogy teljesítse a loser Brandon Fraser kívánságait, aki eladta neki a lelkét ezekért cserébe. Én magamat, amikor a Bump jelentéseit kívánom magyarázni, pontosan olyan tanítónéninek képzelem, mint amilyen Liz Hurley az ördög. Az outfitem szexista, az olvasók közönségemet pedig elől kihullott, szemüveges gyerekek jelentik. Már is újra a lényegre térek, ez csak egy kis gondolat megakasztás. Egy bump. Hogy együtt nevethessünk a szó további jelentésein, értsük meg, mire vonatkozik az egész terminus. Reminiscence bump. Az életrajzi memória tanulmányozásakor kiderült, hogy a felnőttek sokkal jobban emlékeznek azokra az eseményekre, amelyek serdülőkorukban korukban vagy fiatal felnőtt korukban történtek velük. Például egy nyaralás, étel, csalódás és a szerelem is egyfajta éles bevésődés. Egy emlékezeti huppanó, egy first cut is the deepest. Nagyon nehéz rajta túljutni, mert abban az érzékeny és fogékony időszakban, amikor fejlődik a kis szíved, minden olyan nagy találkozás az olyan nagy érzésekkel, mint hogy négy órán keresztül fogalmazzol egy sms és arra mégsem válaszolnak, az beakad. Ez az egyik felét az esetnek már megmagyarázza. Azt a részét, hogy miért nagyon emlékezetes a piros sál, amiben Jake Gyllenhaal után fújta az orrát szegény TT, akkor is, ha csak olyan nagyon rövid ideig voltak egymáséi. De miért ennyire fájdalmas, ennyire kitörölhetetlen, ennyire perces az a szám? Szerencsére, mint mindenre, erre is van egy pszichológiai terminus, amit úgy hívnak zégarnik hatás. Bluma Zeigarnik egy szovjet litvánpszíjelternő volt, aki a második világháború idején döbbent rá, hogy a befejezetlen dolgok kellemetlen érzéssel töltenek el minket. Az agyunk addig és addig akar azután járni, mi történt volna, ha, amíg meg nem tudja. Milyen ironikus, hogy ezt a hatást, éppen ezt a hatást használják ki a magamfajta írók a sorozat epizódok végén, amikor cliffhangerrel hajtják tovább a nézőt a történeten furmányos élvezettel. Megcsókolta, vagy csak azért, ha oda, hogy megszagolja a leheletét? És így kedves fogatlan nebulók már érthetjük, milyen pikánsan áthallásos és ironikusan nevetséges a Bump angol főnév számos magyar jelentése. Például Paszfedezési technika az amerikai futbalban, amikor a védő a snap után a szabályok adta keretek között azonnal megtámadja az elkapót, annak belső válla felől, vagy Bányaomlás, vagy Bölömbik a bömbölése, vagy Emelő légroham, esetleg légköri zavar, vagy főteomlás, és végül koponyadudor. Pálcával a tábla előtt mosolyog.